то так і ми не можемо. От панас сказав і погнали прокляті душі на п'ятнадцять років у ще каторшнішу роботу на ще страшніше скотяче життя. В Радянському Союзі ти щастя знайшла. От так щастя. А ми ще повинні співати і кричати слава Сталіну. То не скотиняк і а Юхим понуро посміхнувся. Але ж вони нас запевняють, що в інших країнах, по Європах, чи навіть в Америці трудящі живуть під страшним тягарем капіталістів, що там і злидні, і голод, і неволя. Таке, мовляв, там страхіття, вставила Оксана, що наші злидні є чисте щастя. Так це ж знову тільки. Мовчазній скотині можна таке казати, продовжував Йохім. А ми ж тепер після цієї війни добре знаємо, яка це брехня. Мільйони нас були загнані ними ж таки в оці Європи. І ми на свої очі бачили, які там злидні. Коли б у наших робітників чи селян було таке життя, яке я бачив у робітників та мужиків у Німеччині чи Франції, так справді сказав би слава Сталіну. Хай вони нам кричать своїми гучномовцями, що совєтський народ, он як любить Сталіна. Хай нам затикають роти своїми каторгами, а ми все ж таки говоримо. І ми таки слухаємо інше радіо з Америки чи з Англії. Та й поміж собою ми все ж таки говоримо, бо ми не скотяки. При шпигулях та сексотах їхніх. «Ми кричимо їм славу, а проміж себе, між своїми, маємо інші слова, от як з вами». «О, маємо інші, маємо», – грізно підтвердила Оксана. «І нехай тепер здійметься нова війна, ми їм покажемо, що ми знаємо». Вони гадають, що вони наших дітей так замурували І так понапихували їх своєю пропагандою Що ті нічого іншого не знатимуть Що й критики у них не може бути брешуть Наші діти теж не скотяки Вони теж уміють бачити і думати А вони бачать, що в одних людей розкоші А в інших зли Що одні живуть у палацях а інші в халупах. одні мають шампанське, а в інших і на хліб нема. Так вони, наші діти, можуть і повірити, що в Радянському Союзі є справедливість та рівність. Та навіть тварина, коли їй погано, та й та брикається. А наші діти будуть співати славу Сталіну. Дурні вони, коли думають так. Ось нехай прийде нова війна, ми їм покажемо, що ми знаємо та хочемо. У ту війну тільки дурний Гітлер врятував їх, а то тобто б тепер від них і сліду не зосталось на світі. А чим він їх врятував? – спитав гість. А тим, що здійняв у народі проти себе ще більшу ненависть, ніж була до Сталіна. Ви там у своїй каторзі не могли бачити, що він тут виробляв з нами. Як він нас ще за дурнішу скотину мав, яке рабство на нас наклав. Комуністи хоч стараються прикривати його хорошими словами, а нацисти так без всякого прикриття катували нас. Та от нехай прийдуть тепер американці, коли не будуть такими самими дурніми, як німці, коли дадуть нам нашу самостійну Україну. Тоді більшовики побачать, як ми їх отих американців будемо ха, ненавидіти». А як вони нам і поміщиків, і капіталістів, і всяких панів привезуть з собою, тихо спитав гість, то як їх будемо приймати? Ніколи в світі, аж ударив по столу Юхим, оце ж була друга дурість німців. Вони хотіли замінити нам більшовицьких панів своїми панами. А ми на це їм сказали в чортовій матері. Ніяких більше панів, ні чужих, ні своїх. А тепер ми американцям ще скажемо, і ніяких наймитів не хочемо мати у себе. Самі собі хочемо бути хазяїнами і робітниками. Так же я кажу. Це ж вона і є та трудова колектократія, чи як там ви кажете.